Ja, vem skrev den? Ja, precis. Ja, jag fick också kolla upp det. Det är inte Salomon som har skrivit den, tror man. Ja, det är väl sällan det alltså. Det är sällan det. Men man, man tror att den har skrivits någon gång hundra före Kristus ungefär. Men ja, det var lite av en blank yta för mig också. Hur kommer det sig? Varför vet vi så lite om de här böckerna? Ja, jag tillhör ju lappkryferna. Så mm. det är väl... Men som, lite ursäkt att tycka att man är en de är nyttiga men inte nödvändiga, eller hur var det? Ja, ja, precis, ja, just, det, ja. just det men du, vi ska eh, vi ska läsa mm. ur texten, men först ska jag bara säga att du lyssnar på Tolkning pågår och vi ska prata om Tack dagen, och jag heter Klara Nystrand och du heter? Maria Bergers. Ja. och vi är båda studentpräster i Malmö universitetspräster ja Ja, men, men båda kanske. Ja, <laughs> Både båda. student- och universitetspräster. Det blir bra det. Precis, och vi tänkte prata om den gamla testamentliga texten idag. För att vi gillade den. Ja, den är jättspännande. Ja, så kör, Salomos Viset. Yes. Kapitel 7, vers 15-22. Och nu Gud hjälpa mig att klä min insikt i ord och göra mina tankar värdiga hans gåvor. Till han är vägvisaren till visheten och det är han som leder om visa rätt. Av honom beror både vi själva och våra ord, all tankeförmåga och all yrkesskicklighet. Det är han som har gett mig osviklig kunskap om tingen. Jag känner världens byggnad och elementens verkningar. Tidsåldrarnas början och slut och förlopp. Solhöjdens växlingar och årstidernas skiften. Årens kretslopp och himlakropparnas ställningar. Djurens levnadssätt och vilddjurens lynnen. Andarnas våldsamma krafter och människornas tankar. Växternas arter och rötternas hemliga krafter. Allt lärde jag känna, det dolda och det synliga. För jag fick undervisning av visheten. Hon som är sin konst har format allt. Mm. Varför gillar vi den här texten? För mig så var det en, Det var nästan lite sådär aha-upplevelse. Det var, det var en skön text att läsa. För den, den var så bejakande för kunskap. Mm. Att det var någonting, det är någonting fint och vackert och bra med kunskap. Mm. Att, att den som talar verkligen har ansträngt sig för att lära sig saker och upplever att detta inte bara är godkänt av Gud utan även på något sätt inspirerat av, uppmuntrat av och getts förutsättningar till av Gud. Mm. Gud som i det här fallet dessutom kallas visheten. Mm. Och det, det är ju också väldigt läckert på något sätt mm. tycker jag. Jag håller med. Och för mig kändes det som någon slags... Jag vet inte. Men, men som att jag slappnade av när jag läste den på något sätt. Som att ja, men så här tycker jag. Och det kändes som att jag behövde läsa den- mm. eh, och då kan jag fundera över, varför, varför behövde jag de här orden? Mm. Och då kan man verkligen fundera, vad är det i vår tid mm. som gör att de här orden känns så viktiga? Mm. Och då tror jag att vi kan peka på ganska mycket. Alltså mm. det här att vi lever i en tid när väldigt mycket relativiseras och åsikter är lika viktiga som fakta och hela den här biten... Det finns, finns mycket där och, och mycket... Jag vet inte, ibland kan jag även se i, i kyrkans sammanhang liksom, att, att kunskap kanske inte är så högt värderat. Känner du igen det? Ja, absolut. Um, både och kan jag känna. Dels så finns ju tendensen att, att ja, men jag känner så här det spelar liksom ingen roll vad du vet mm. den finns ju i hela samhället och även då i kyrkan och sen sen tycker jag att det är ganska vanligt att man som troende blir bemött som något mindre vetande ja. att vi ska vara vetenskapsfientliga att vi är vidskepliga och, och alla möjliga sådana fördomar gentemot människor som har en tro och då blir en sån här text väldigt upplyftande. Att, mm. att det finns ingen motsättning. Tvärtom så är det så att Gud uppmuntrar vetande ja. och vetenskap. Och det, det uppskattar jag storligen. Ja. ja, jag håller med. Ja, verkligen. Det är mm, som ett försvar mot den fördomen. Liksom. Jag är åtminstone någon, någon slags tröst, tänker jag. För att fördomen kommer väl finnas där alldeles oavsett vad vi säger eller inte. Jag, det spelar ingen roll hur många vetenskapsmän som har en levande tro som man pekar på. det är Fördomar eh, besegras inte med kunskap. Så det är väldigt ofta upplevt. Gör de inte det? Inte <laughs> med logik i alla fall. Alltså, ja, jag tänker att de är så ofta känslobaserade. Så att eh, fördomar och framförallt rädslan som fördomarna kommer ifrån den, den kontras med känsla, inte med rädd, kunskap. Och erfarenhet kanske snarare. ja som också är en form av kunskap. i sig. Det är det ju förvisso. men mm. mm. jag, jag gillar också detta. Att, att Gud uppmuntrar till kunskapssökande och på alla dessa olika områden. Just det. Som liksom, De täcker in ganska mycket. Tidsåldrarnas början och slut. och solhöjdens växlingar och djurens levnadssätt och, och människornas tankar. Liksom. Så det är ganska verkligen... Ja, man skulle brett. nog kunna tolka in ett helt universitet och de olika institutionerna ja. här utan större ja. problem. Ja, men verkligen. Och mm. definitivt dåtidens eh, mm. svar på universitetet. Mm. Det lär ju ha varit, liksom, gissar jag, den tidens vetenskap liksom som täcks in här. All säkerhet. Och sen också det yrkesskicklighet finns med här och det är också lite roligt mm. tycker jag, att, att all vår tankeförmåga och all vår yrkesskicklighet beror av Gud och det finns inte någon slags begränsning där att, att det är viss yrkesskicklighet som är bra och viss som inte är det och där som lutheran blir man ju lite extra glad då. Mm. Att, att all yrkesskicklighet allt utövande av yrke är av Gud mm. och äh, att, att vi någonstans har en, en plikt men också en rättighet att känna oss kännas burna i det och kallade till vad det är vi sysslar med mm. ja där finns en vila i det också på något sätt alltså det här med att man samarbetar med Gud att allting hänger inte på mig mm. det är inte min prestation ensam det är så här, jag tror jag återkommer till det i nästan alla poddavsnitt på något sätt att det är liksom, med min egen prestation jag vet inte verkar man, man ska predika för sig själv att... eller hur ja exakt ja, så. ja visst så är det Sen var det en annan sak jag tänkte på mm. Det här med att Gud kallas Visheten mm. Vi har ju en tendens Till att, att Ta Guds egenskaper Och göra dem till personnamn Vad gäller Gud mm. Gud är den som har skapat Alltså är Gud skaparen Gud är mm. den som befriar Alltså är Gud befriaren mm. Nu är Gud den som är vis Alltså är Gud visheten Gud mm. älskar, Gud är kärleken. Mm. Um, och jag, jag är ganska förtjust i det. För att det blir på något sätt ett... Förvisso fokuserar man bara på en aspekt av Gud. När man gör mm. så. Mm. Men det är en aspekt som inte har kön i allmänhet. Det är en aspekt som inte är speciellt förknippad med hierarki. Eh, eller en aspekt som inte... Som inte är så där specifikt eh, en, människas, en människas titel eller plats eller så. Och då, då blir det förvisso mer abstrakt. Men det kan också vara lite mer tillgängligt tycker jag. Alltså här vänder vi oss till visheten. Mm. För att det är visheten som rimligtvis har att göra med all den här kunskapen. Och i andra fall så, så vänder vi oss till kärleken. För att vi, vi har behov av den aspekten mm. av Gud just nu. Ja, det jag tycker det är lite spännande. Ja, att kunna lyfta fram olika sidor. Mm. Och samtidigt så tycker jag att det känns lite oklart. Eh, så här relationen mellan Gud och visheten. För att i vissa i vissa ställen så är det definitivt så att, att liksom, visheten nästan beskrivs som Gud. Liksom. Men här står det också att, att Gud för oss till visheten. Eller att det är Gud som... Eh, men Gud som leder oss till visheten på något sätt. Det kanske var i några verser innan detta. Nej, mm. Ty, han är vägvisaren till visheten. Och det är så mm. intressant då. När det kommer jag fick undervisning av visheten. Hon som med sin konst har format allt. Ja. Då är det ju en, en, ett likatecken med skaparen där. Ja, ja verkligen. Um, det, jag skulle... alltså. Förläggaren får nog ta ett snack med den här författaren ja, angående redigeringen av den här texten. Ja, det svänger lite mycket. Det svänger lite. Men å andra sidan så är det väl kanske det som är öppenheten i många av de gammaltestamentliga texterna, tycker jag. Framförallt de som är mer poetiska som Saltaren och, och Visets litteraturen och så. Att, att Det svänger lite helt enkelt. Ibland mm. använder man ett ord, ibland ett annat. Och, och ibland så, så är man arg på Gud. Och i nästa mening så tackar man Gud- och att man byter pronomen hej Sverige, det är du eller han eller ja, så det. och det, det är ju irriterande om man försöker få någon slags liksom klar linje eller boxa in Gud eller, eller vara väldigt tydlig med att vem det är vi pratar om här och exakta känslor och, och det ska vara logiskt och så men Gud funkar ju inte på det sättet åtminstone inte enligt min erfarenhet det, och livet funkar inte på det sättet och människor funkar inte på det sättet det, är, det svajar hela tiden mm. det är lite mer öppnande på något sätt ja. det, men, men jag, det är jag tänkte därför också jag det. GT också. Ja. Och, och hela den här vishetsgrejen, alltså jag kände det var lite om, också av en, en vit fläck i min teologi Så alltså jag vet ju att det finns Sofia-teologer och feminist-teologer som eh, riktar in sig just på den här visheten och, och att just att visheten kallas för hon. Ja, Sofia betyder alltså vishet på grekiska. Tack, ja, för ja, Sofia. Mm. Men, eh, och samtidigt så finns det andra som säger att det är bara ett språkligt genus. Det handlar inte alls om att det är någonting feminint, eh, kvinnligt. Så. Utan det är som att vi säger att klockan hon går... Och så är det inte, vi är inte mer med det. Men, men jag kan inte... Jag tycker ändå att det känns kittlande på något sätt. Och jag kunde inte låta bli att bläddra lite vidare i den här eh, eh, Salmos vishetsboken där. Och i, I kapitel 10 liksom återges eh, hur, hur Gud då, fast som visheten befriar folket ur Egypten och sådär. Och då så är det hela tiden hon. Mm. Hon ledde dem ut och hon... Och, och det... Jag, även om det inte, det är inte alls är en ny tanke för mig att kalla Gud för hon är Att växla däremellan. Men att läsa det mm. i min egen Bibel, att det står att hon ledde dem ut ur alltså det. för mig var det ändå så här hissnande på något sätt. Det hände någonting att, när jag läste det. Det är nästan som man får lite tårar i ögonen faktiskt. Ja, ja men lite så. Och det, det säger väl någonting. Ja. emellanåt så så är det ju, om man, om man ska vara lite dramatisk så där, men det kan ju vara lite av en kamp att få rätt till att kalla Gud hon ja. det är så lätt hänt att det blir människor som säger, men Jesus säger fadern mm. och så är samtalet slut där men det finns mycket bibelstöd även för ett kvinnligt pronomen och framförallt så är det väl så att vi ska, vi ska vara varsamma med de pronomen vi älskar mest. Och för att i så fall så kanske det säger någonting om hur vi ser på världen och människorna och så. Att, mm. eh, är, det, är det för viktigt för oss med ett specifikt pronomen så säger det någonting antingen om vad vi saknar eller vad vi absolut inte kan tänka oss. Mm. Mm. Och, och för mig som kvinna så är det betydelsefullt att kunna prata om Gud som hon. Faktiskt. Um, ja, jag håller med där. Det, mm. det blir en, en befrielse i det. På samma sätt som första gången jag såg en uh, präst som var kvinna. Mm. Det var en befrielse i det också. Mm. Det var en möjliggörare. Sen kan det kännas jobbigt för att jag tänker själv så när jag ska skriva en prikan ska jag använda ordet hon om Gud och så. Och så är jag rädd att, att det ska skrämma iväg någon på något mm. sätt. Och, och det kan hindra mig mm. för att någon ska tänka att jag är någon slags flumteolog utan biblisk grund eller Ja, något, någonting, att det här, att, att man, eller att man ska uppleva att det här inte är min kyrka. Det här är inte den kyrkan jag är van vid. Det här Hon pratar uppenbarligen om en annan gud än den guden jag är van Alltså någonting, att det ska ja. bli liksom ett främlingskap Och samtidigt som du säger så, så öppnar det ju upp för andra människor. Mm. Jag var ju, eh, som har berättat för dig på House of Sinners and All Saints i... Eh, i Colorado i, i, i somras och fick lyssna på en predikan där och där var den i, hela liturgin var klassisk luthersk och det var han och fadern och herre och hela så men så hela predikan så var Gud konsekvent hon och det var ju också väldigt spännande att alltså mm. man vågade att våga finnas i både och ja, mm. Faktiskt. Och jag, ja det, det säger väl någonting om hur stark den här normen är ändå att vi att vi tvekar inför honnet men aldrig någonsin tvekar inför hannet ehm, och emellanåt när jag försöker skriva betaktelser eller sådär, så så har jag rått mig med att kalla Gud hen. och då, mm. då kan du ju ta hus i Helsinget, Ja, då är det en annan grupp som ja, det ja, ja, då är det ju några <laughs> andra som blir jättearga och då, tycker jag att, men då kan man ju gå tillbaka då och fråga, men vad, vad gör ordet han med oss och vem är det som då inte får plats jag stod vid något tillfälle i en kyrka och, och ledde högmässan och stod framför en enorm altarmålning där det bara är män. på den. Mm. Det var lärjungar och det var folk som stod och lyssnade på Jesus och sådär. Och alla var män. Mm. Och efteråt så var det en kvinna som kom fram till mig och så sa hon Jag har haft så svårt att gå till den här kyrkan. För jag har inte känt mig sedd här. Jag, jag får inte plats här för att det är bara män på alla bilder. Mm. men idag så kände jag mig hemma för idag stod du där framme och jag funderar på hur många de är ja. de där som inte fått plats och de som därmed inte har räkn räknats som viktiga nog så när vi då reagerar mot användandet av hon eller hen och, och kanske därmed liksom ger utrymme till de som inte tidigare fått utrymme hur kommer det sig att det helt plötsligt blir så väldigt stingsligt mm. angående det, att vi tvekar där? Det måste ju någonstans ha att göra med makt och norm och utrymme. Och då kommer man in på väldigt känsliga områden. <laughs> Absolut. Mm. Ja, nej, det är sant. Och jag har också liknande berättelser om människor som har känt sig utestängda i kyrkorum. Bara på grund av det patriarkala språket som rummet talar. Liksom. Mm. Med bilder och den högt satta predikstolen och mm. allt möjligt. Liksom. Och att, man är, att budskapet tränger inte igenom det. Nej. Eh, vi kan prata kärleksbudskap. Men om man gör det i en maktstruktur där människor känner sig förminskade. Mm. Så, så går inte kärleksbudskapet fram. Ja, eller ännu värre blir, blir liksom förvridet till att vara någon slags ja, någon form av övergrepp ja. Sätt. Ja. till och med där kan mm. man hamna nej, det är, eh, nej, nu känner jag mig lite peppad att eh, våga våga lite mer hon <laughs> tänkte, alltså Det är så mycket i vår traditionella liturgi som är han och jag tillhör inte de som tycker att vi behöver ersätta allting utan, Nej, det det. utan tvärtom. Liksom. Låt oss komplettera bilderna. Jag tror också det. Vi ska inte fastna i bilder. Det är lika fel att kalla Gud hon som att kalla Gud han. Mm. Om man gör Men det, det är också lika rätt. Ja, precis. Att, ja. Så ju fler bilder desto bättre egentligen. Liksom. Egentligen, absolut. Och vi, vi kommer ju ändå aldrig nå en fullhet i beskrivningen av Gud. Nej. Nej, så är det. Men ju, ju mer vi begränsar oss till en bild eller en liten uppsättning bilder ja, det, som mindre gör vi Gud. Ja, absolut. Ja, jag funderade på, jag hoppar lite här i, i texten, men jag tycker det är spännande här med att, att Gud leder till visheten mm. och att det inte står tvärtom. Alltså det är, ah, inte, det är ja. inte visheten som leder oss till Gud, utan mm. det är Gud som leder oss till visheten. Mm. För det tänker jag också på något sådär på det vi sa innan om tro och vetande och, och sådär, att Många människor idag tror väldigt starkt på förnuftet mm. och man vill att förnuftet ska kunna leda till ett vetande i veta om Gud finns eller inte. Liksom. Mm. Men, men den vägen är nog inte så vanlig att den leder fram, tror jag. Nej. Att man resonerar sig fram till Gud. Liksom. Nej, precis. Alltså kunskapsvägen till Gud är väl en av vägarna till Gud. Jag känner till folk som har läst sig till tro. Ja. men de är ganska få ja. och någonstans så tror jag att det ändå kräver en, en öppning för att bli drabbad alldeles oavsett ja, min upplevelse är att de flesta av oss som hamnar i tro har någonstans börjat agera i tro före, före den har landat i, i hjärtat att man börjar gå i gudstjänst innan man tror på det Mm. att man börjar leta innan man är övertygad mm. och att det så småningom växer till tro och då, ja, då tror jag nog att det, det, det känns som en riktigare väg den som beskrivs där med Gud som leder till vishet mm. Mm. men det är ju en av de vanliga invändningarna och jag, jag tror att jag får någon fråga i veckan kanske om, om att bevisa Gud på något sätt via sociala medier eller vad det kan vara och det, det låter sig ju inte göras nej. och det är ju jättefrustrerande för alla inblandade bara för den som frågar och den som ska försöka svara mm. men eh, det är en omöjlig fråga ja det som känns skönt är att det inte motsatsen heller låter sig bevisas nej. att det går inte att bevisa att Gud inte finns heller nej precis Nej och det, det, det är ju en motfråga jag försöker mig på en, någon gång emellanåt men då de brukar det i allmänhet sluta med men jag frågade först <laughs> eller något annat så är vi i samlådan liksom. <laughs> och det är, ja, nej. Det är det här med att tro och inte att veta. Mm. Mm. Sen tycker jag också att den här texten liksom för den leder lite till frågor om, om menar, vilken är Guds relation till vår kunskap om saker. Alltså på vilket sätt hjälper, på vilket sätt för Gud oss till visheten och, eh, så tänker jag det här med nyfikenhet och inspiration är det saker som, som man kan tänka att det här kommer från Gud Ja, ja men det skulle jag nog hävda mm. samtidigt så har vi ju lite besvärligt med vissa andra bibeltexter i det sammanhanget där, där Adam och Eva av nyfikenhet tog i sig kunskapens frukt. Ja. <laughs> så, och blir därmed straffade med att bli dödliga och utkörda ur eden och så. Här, eh, där har ju Gud en ganska taskig kunskapssyn. Ja, man kan ju säga att Guds kunskapssyn är lite begränsad där och, och framförallt det här med att uppmuntra till kunskap är ju jättesvårt. Vilket då går, står ganska rakt i kontrast med det här. Det är ja, skönt det är att man inte är så himla bibeltrogen på den fronten. Ja, att, det blir jobbigt i alla fall när är ja, det två ställen står emot jobbigt. varandra. Precis. Och hur, hur ska man tolka detta? Och så? Varför var det okej okay med kunskap i ett ställe? Och sen så leder Gud helt plötsligt till vishet och kunskap. Jag, ja, det finns många tillfällen när man inte förstår Gud och Guds handlande. Och sen ganska många tillfällen när jag tänker att ja, Bibeln är trots allt det gudomliga skeendet och relationen i relation till relationen till ett specifikt folk en beskrivning av det genom människors ord och erfarenheter och det kanske inte alltid är så att man har uppfattat Guds intentioner korrekt nej, nej. för att vi är människor trots allt det tröstar jag mig med i alla fall att när det, när det går rakt emot varandra så är det någon måste ha missuppfattat någonting någonstans ja ja precis ja Adam och Eva det känns som en komplicerad berättelse också eftersom jag tror inte att den har hänt så som den står skriven. Utan jag tänker att det är en, ja, det är en större fråga kanske. Ja, men, men det har ju med det här att göra, tänker jag. Alltså vad är kunskap? Hur tillägnar vi oss kunskap? I, I en kyrkligt sammanhang är... Vad är sant och hur avgör vi vad som är sant? Hur avgör vi vad som är viktigt i Bibeln till exempel. Så här, varför kan vi tänka oss att nu numera ha kläder vävda av olika material när det förr i tiden enligt Bibel föreskrifter var någonting som kunde få det stenad. Varför, varför är det inte en, en bestämmelse vi tillämpar idag? Jo för att vi har använt vårt förnuft, vårt gudomligt givna förnuft till att rucka på den regeln. Den är inte relevant idag. Då spelade det en roll. Jag mig inte varför, men det verkar den ha gjort. Och, och då tänker jag att men då kommer man lite tillbaka till det här. Att Gud leder till visheten. Att, att vi, vi, vi har fått vårt förnuft av Gud och vår urskilningsförmåga och vår prioriteringsförmåga. Och den måste vi använda även i läsandet och tillämpandet av, av bibeltexter. Ja. ja. Det är sant. Jag kommer tänka på att jag hade någon predikan när det var Thomas. I våras Thomas Tvivlaren. Och just pratade om det: Att vi måste få lov att använda vårt kritiska tänkande också. Och att det också är. Ja, att också det kan vi ha fått av Gud. Liksom. Och att, eh, att man får lov att vara troende och, och kritisk och tvivlande på samma gång. Liksom. Mm. Och det var det var många som, som uppskattade att få höra de orden faktiskt, jag har, mm. jag har inte fått så mycket respons på en predikan på länge faktiskt som jag fick då för att det var um, ja, men så att jag tänker att det är, är kanske saker som vi behöver säga, jag tror att vi som kanske jobbar i kyrkan tycker att det är självklart mm. att vi får vara kritiska och troende samtidigt, eller tvivlande och troende, och att, att allt detta kan rymmas, mm. men jag är inte säker på att, att vi når fram med det, till alla som sitter i kyrkbänken och definitivt inte alla som är utanför kyrkan så, så det tror jag att vi kom, kan behöva säga och det här, här är ju liksom en, en sån text som ger oss möjlighet att prata om, om det igen mm. på något sätt ja, men Det finns ju en, ett antal eh, så här mediala, mediala arketyper vad mm. gäller eh, religiösa människor ja. eh, och i Sverige så har det ju varit liksom dels den här Ingmar bergman prästen som är sträng och, och förbjuder grejer. Och är prästen inte på det sättet så är ju prästen liksom en full fåne istället som en mm. slags motbild till det. Just det. Um, och om man tittar på en lite större skala och så vad gäller nutidsbilder av, av religiösa människor så är det ju väldigt ofta enbart fundamentalister och extremister som hörs. De som har väldigt många förbud hela tiden. Ja. Så det är ju någonstans ligger det i vårt i vår järnbark när vi tittar på religion och religiösa människor. Att, att de är på ett visst sätt. Mm. Och så tillbringar många av oss hela, hela liv med att försöka någonstans liksom inte vara dem. Mm. Och får då ofta också höra, men vad trevligt, du är ju som en vanlig människa. Mm. Och självklart är vi det. Ja. Alltså alla bär vi på tro och tvivel alla bär vi får vi kämpa oss till våra övertygelser emellanåt och, och vara tvungna att släppa andra och det, det är ju hela tiden ett växande och ett vandrande men det är klart att har man inte den erfarenheten så har, är ju det enda man har att falla tillbaka på antingen de mediala eller sin egen erfarenhet av människor Mm. det är därför det är så himla viktigt att människor som har tro vågar prata om att man har tro och tvivel ja. för att utan att så vi att andra människor får andra. någon att spegla sig i, ja liksom. exakt, ja. Liksom. om det visar sig att liksom grannen faktiskt är en kristen människa men som inte riktigt köper allting liksom, eller som har svårt ibland att tro på det ena eller det andra ja, men då kanske det är en större öppning ja. än den där perfekta människan i saken längst fram så man har inte en bläkast om vem den är. Nej, Och som inte är perfekt. Men, men det men finns aldrig det. perfekt. <laughs> det är bara Gud som är perfekt. Ja. Det är spännande. Vi skulle kunna fortsätta här. Men nu har det gått en halvtimme. Tänk det. vad tiden går snabbt när man har kul. Ja. Uh -huh. mm. det, det är det man ska göra om man har långtråkigt någon gång. Bara prata teologi så, uh -huh. <laughs> så går tiden fort. <laughs> det är därför vi hamnar i soffan <laughs> i fikarummet jämt <laughs> Tack så mycket Marie. Tack själv. Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predik och förberedelsen.